locul este sala cinematografului Dacia, intrarea din spate, Holul deci de la ieșirea din cinematograful Dacia. A fost prima parte din Gala Hit, am avut premianțe, am avut Hip Hop Connection. Primele 5 fituri în Gala Hit 143, rubrica acum un an și răspunsul la scrisori împreună, bineînțeles, cu alte premii, după o scurtă pauză publicitară în care eu și invitatul meu, Văru, vom parlamentar pentru a alege invitatul de săptămâna viitoare. Sau invitata. DJ Time Program. Sâmbătă de la ora 15 și duminică de la ora 10 ești la Gala Hit Un top dance cu peste 100 de ediții la Radio Galaxia Galaxy. În Baia Mare, muzica ușoară românească la ea la acasă noi, la Radio Galaxia. Dacă te cândva, rău, Top 5 și dedicații muzicale într-o emisiune realizată de Dan Cordea numai cu muzica ușoară românească. Duminica seara la ora 22, până reluare duminica la ora 15. Nicișca șvâle, nicișca. nici, la școală, nici la ești la Gala? Ești la Gala? 143, bine v-am regăsit înainte de toate două anunțuri. Duminică 20 septembrie va avea loc o întâlnire cu toți cei care stiu la Radio Galaxia. Vor fi prezenț, va fi prezent va fi prezent Roxy Vice și dacă reușesc. am să ajung și eu. Întâlnirea este programată pentru ora 15. pe platoul de la restaurantul București. rețineți deci Roxy Vice. De la dedicații De la Radio Galaxia Dă întâlnire tuturor celor care scriu La Radio Galaxia La dedicații La orice emisiune gala marfă, La emisiunea lui Paul Tudai Zmuzic Club Sau la Gala Hit Duminică 20 septembrie Pe platoul hotelului București Deci lângă Fântâna Arteziană În această zonă Începând cu ora 15 Acum însă În la 2 anunți Am să-l salut din nou pe invitatul meu Văru, da? Da, da Bine te-am regăsit Cum te simți în studio? Extraordinar De săptămâna viitoare, iei tu locul meu și așa mai departe Am ajuns să hotărâm cine este mai fi în studio săptămâna viitoare Dar nu divulgăm de decât înainte de hitul number one Mai spunem acum, din cele 10 hituri de top, care este preferatul tău? Să nu-i spui însă locul uh, Tu for Family tu for Family cu stai, da, da, da. În momentul ce am făcut în această săptămână tupor Family cu stai, săptămâna trecută era noul hit the number 1, Iar acum, luați aminte. Flamingo, o discotecă bombă. Ascultă și ține minte, Flamingo, o discotecă bombă. Deschiderea Disozecii Flamingo este programată pentru sâmbătă, 19 septembrie, adică dacă ascultați topul în premieră, exact astăzi, odată cu lăsarea Întunericului înspre ora 20.30. Lansarea sau deschiderea programată pentru vineri 18 septembrie, a fost amânată cu o zi din motive obiective și acum din nou la top. Și <gutări> <gutări> <gutări> suntem la hitul de pe locul 8 de acum o săptămână, new entry pentru Sash and Tina Cousins, cu Mysterious Times, astăzi pe 5. <gutări> It's mysterious Time Sessions În acasă sunt care trei locuri De asemenea No Mercy Cei 3 No Mercy cu Hello How Are You De pe 7, pe 4 Ne apropiem de momentul în care vom lectura schizările voastre Sunt mai mulți, se vede că a început școala Deocamdată Hello How Are You Hello How Are You Și în sfârșit un hit pentru toate fetele care ascultă gala hit Sau care merg la discoteca Hello Who are you sau how are you? Indiferent cum la Gala Hit cei trei băieze la No Mercy urcă trei locuri de pe șapte DJ Time The Program Sâmbătă de la ora 15 și duminică de la ora 10 ești la Gala Hit Un top dance cu peste 100 de ediții la Radio Galaxia și totul care ceva mai surprinzătoare pentru că nu este un hit dance uh, pur sânge, dar este un hit foarte bine primit de toți uh, cei care ascultă Gala Hit și care ascultă muzica nouă, în general live cu dance Re, o voce foarte plăcută, o linie melodică de asemenea și un hit care uh, chiar dacă nu e dance <laughs> poate fi ascultat în discoteca. I'm Ga, ga, ga, ga, ga, ga. -a -a. Un top pe care pur și simplu îl asculți. Un top pe care pur și simplu îl asculți și am ajuns la capitolul scrisorii. Cum vă spuneam, s-au înmulțit Sunt mai multe, fiindcă a început de școala Câteva nume au revenit și foarte bine au făcut Și iată un copal că tu îi care au completat caietul pe care Michael l-a lăsat, da La îndemâna tuturor celor care stiu La hits, la Și la alte emisiuni de la radio Cum sună topul asta? Locul 1, Genius 2 Romania, 3. d Talisman Fans and Trans, Double D, double D -G Mafia, mafia, da? mafia, La Familia și tucul. Cool. Acestea sunt trupele care apar în topul de muzică dance românească Alcătuit din preferințele celor care au scris în caietul lui Michael, Carolina ne scrie Care și are probleme, din păcate, îi dorim sănătășire gravnică Da ci? Ai ceva de comentat? Nu. Nu lasca. Vat intilniți <laughs> Ok, o scrisoare azilie care n-a trimis-o Dexter. Iată si premile. Cât de curând? premile, la Galahit 143. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Un top pe care pur si simplu inasculti. Primele premiile din prima parte a emisiunii, o caseta cu noutăți pentru Denis și Emmy care au decis cele două New Entries, biletele la discoteca Flamingo pentru Joan, Michael și Carolina, un set de reviste remix împreună cu ultimul număr, număr din revista remix pentru, pentru... Joan. No? Uh, pentru... Denis. Nu, no, nu, no, nu, no, pentru Nicky. E iarăși schițul meu. Ca de obicei se incurcă <gă> invitații mei cu scrisul meu de inginer. Deci setul de revistă remix pentru Nicky și marele premiu consumație la Pizza Bella pentru Dexter. Pentru Dexter și lui absolut azie, împreună cu câte, câte vreo două desene. Absolut reușite, Dexter îi merge mâna și merge și capul felicitorii. Si pentru acest premiu o să vi la secretariatul postului de radio luni, după ora 14. De asemenea, voi, toți cei care v-am anunțat, puteți veni la Radio Galaxia după vremii, după data de luni, adică după ziua de luni, ora 14, mai puțin biletele pentru Joan Michael și Carolina, care sunt pregătite încă de acum și acum în sfârșit. Hai să vedem ce a fost acum un an în Galahit. Acum... Acum un an în Gala Hit, 92, era ediția 20-21 septembrie, două intrări pe 10, Babyface, uh, How Come, How Long, împreună cu Stevie Wonder, pe unul stațional Backstreet Boys, cu Everybody, oricare de pe 3 pe 2, Pentru Everything's Good, C-Block, și încă oricare interesantă de pe 7 pe 4, Coolio, al doilea numeție pe 9, In The Game și AK Swift. Acum un an în Gala Hit. KC, uh, C-Block, G's Incorporated, Hip Hop-ul făcea legea acum un an în galanii. Yeah. N-aș putea spune că în 1998 peizajul e dominat copios de o trupă. Eventual Nana care confirmă din nou. Deocamdată suntem la, în epocare mixurilor. În staționare B2, Pump Up The Gem, The ONS featuring Techno TechnoTripe. Discotecă bombă, ascultă și ține minte. Flamingo, în sfârșit o discotecă, în Damare, așa cum ți-ai la o parte, vechile obiceiuri, vină și tu la a da, și trac în noua discoteca flamingă. În fața noastră nu stă nimeni. Flamingo, o discoteca bombă. Și o discoteca ce are în plus deschiderea chiar astăzi, dacă ați mă dați topul în premieră, sâmbătă 19 septembrie 1998 la Cinema Dacia în holul din spatele acestui cinematograf. Primul program este gratuit, ora de întâlnire, de îndată ce se întunecă. Nu există ora fixă. Deci, programul gratuit de deschidere al discotecii Flamingo pentru astăzi. Suntem înaintea hitului de number one, dar înainte de a-l anunța, am să-l rog pe invitatul meu de astăzi, vă rog să-mi spună cum s-a simțit în studio. Extraordinar! Excel a, așa, deci a fost bine, mă bucur pentru asta Iar împreună cu tine am hotărât Cine va fi cuplul prezent săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare va fi invitat uh, fratele lui Didi Adică Dexter Dexter, poți să aducă și pe solul ăsta din Dexter Laboratories, da Deci Dexter, pe săptămâna viitoare Iar acum, hitul de number one este tot una cu cel de acum o săptămână gi mm -hmm. yeah, so ela. Yes, oh, family. Este cel mai important hit al momentului. Right. the true I'm telling you the secret, the one that you should know. Just live your life to the mess. Oh, yeah. Who you want to see? Numărul 1, eu sper că sunteți de acord cu mine. Hey, -a, a doua săptămână de Number one în hit, cu two for 1 in Ghana hit go to four family. Și noi suntem zâmbeam de finalul acestei uh, săptămâni de top. Vă mulțumesc pentru faptul că ați revenit Celor care au revenit Pentru faptul că scrieți în continuare Cei care scrieți în continuare Nu uitați de deschiderea discotecii Sâmbătă 19 septembrie Nu uitați de întâlnirea pe care vă dă Roxy Pe platou de la Hotel București Duminică la ora 15 Duminică 20 septembrie Și nu uitați că Gala Hit este alături de voi În fiecare sâmbătă și duminică Pa! Pe săptămâna viitoare! de la ora 15 și duminică de la ora 10 nu ești nici la școală nici la discotecă. Ești la Galaxy! Mm. Un top dance cu peste sute de ediții la Radio Galaxia. super